David Copperfield de Charles Dickens Pista 32 M-am dus apoi în biroul domnului Jorkins, care s-a arătat foarte surprins, văzându mă venind la el. Poftim, domnule Copperfield, mi-a spus domnul Jorkins, poftim. Am intrat, m-am așezat și am expus domnul Jorkins situația cam în același fel cum mi o arătasem și domnului Spenlow. Domnul Jorkins nu era nici pe departe omul cumplit la care te puteai aștepta, ci era un bărbat de vreo șaizeci de ani, gras, cu fața blândă și liniștită, care priza atât de mult tabac încât prin tribunal se spunea că ar trăi doar cu această hrană, nemai încăpând în trupul său și alte alimente. Bănuiesc că i-ai vorbit și domnului Spenlow, mi-a zis domnul Jorkins după ce m-a ascultat nerăbdător până la capăt. I-am răspuns da și am adăugat că domnul Spenlow împomenise de el. A spus că eu voi avea ceva împotrivă, m-a întrebat domnul Jorkins. M-am văzut nevoit să recunosc că așa credea domnul Spenlow. Îmi pare rău, domnule Copperfield, dar trebuie să-ți spun că nu-ți pot rezolva cererea, mi-a zis foarte nervos domnul Jorkins. De fapt, dar am o întâlnire la bancă așa că te rog să mă ierți. rostind aceste cuvinte, s-a sculat foarte grăbit de pe scaun și tocmai voia să iasă pe ușă când mi-am luat inima în dinți și am spus că în cazul acesta... Mă tem că nu se va putea soluționa cererea mea. Nu, a spus domnul Jorkins, oprindu-se la ușă și clatinând din cap. Oh, nu, știi, nu pot fi de acord, a adăugat el repede și a dat să plece. Trebuie să înțelegi, domnule Copperfield, am a mai zis el, uitându-se din nou nervos din prag, că dacă domnul Spennlow se împotrivește, dar personal n-are nimic împotrivă, domnule, i-am zis eu. Oh, personal a repetat domnul Jorkis nerăbdător. Te asigur că există o împotrivire, domnule Copperfield. nu nici nicio nădejde. Ceea ce vrei, dumneata, nu se poate. Am... am o întâlnire la bancă, crede -mă. Și cu aceasta a fugit din odaie, iar după câte știu, timp de trei zile n-a mai dat pe la birou. Fiind hotărât să încerc totul până la capăt, am așteptat până ce s-a întors domnul Spenlow și i-am povestit cele întâmplate, lăsând să înțeleagă că mai trăgeam nădejdea să îmblânzească el sufletul de piatră al domnului Jorkins, dacă ar binevoi să-și ia această sarcină. Copperfield, mi-a răspuns domnul Spenlow cu un surâs binevoitor, îl cunosc de mai multă vreme decât dumneata pe domnul Jorkins, asociatul meu. Departe de mine gândul să-l învinuiesc pe domnul Jorkins de vreo prefăcătorie, dar domnul Jorkins are un fel anume de a refuza lumea care poate amăgi. Nu, Copperfield, crede-mă, domnul Jorkins nu poate fi clintit din hotărârea sa. A încheiat el clătinând din cap. Am rămas cu totul buimăcit, neștiind care din doi, domnul Spenlow sau domnul Jorkins, era cel care se potrivea. Mi-am dat însă destul de limpede seama că exista o rezistență de neînvins, și că nu mai putea fi vorba de a recapăta măcar o parte din mia delire sterline a mătușii mele. Am părăsit deci biroul într-o stare de deznădejde de care mă amintesc cu multă amărăciune, căci îmi dau seama că era datorată unui sentiment egoist, deși era iar înstrânsă legătură cu Dora, și m-am îndreptat spre casă. Încercam să-mi deprind gândul cu tot ce se putea întâmpla mai rău și să-mi închipui măsurile cele mai aspre pe care vom fi nevoiți să le luăm pe viitor, când un cupeu care venea din urmă s-a oprit drept în fața mea și mi-a tras privirea. Prin portieră s-a întins spre mine o mânuță frumoasă și mi-a surus din nou chipul acela care, totdeauna, din prima clipă când l-am zărit de pe vechea scară de stejar cu balustrada mare și lată și l-am asemuit cu vitraliile din biserici, a făcut să-mi coboare în suflet pacea și fericirea. Anies!" am strigat eu încântat. O, oh, scumpa mea, Anies, ce plăcere să te văd!" Nici o altă întâlnire nu m-ar fi putut bucura mai mult. Chiar așa e, Adevărat?" mi-a spus ea cu glasul prietenos. Am atâta nevoie să-ți vorbesc," i-am spus. Numai cât te privesc și mi se ușurează inima. Dacă aș fi avut o nuielușă vrăjită, tu ai fi fost cea din tâi pe care aș fi chemat-o." Cum?" mi-a zis Anies. Da, e, poate că aș fi chemat-o mai tip pe Dora," am mărturisit eu roșind. Firește, mai tip pe Dora, nu pe îndoială. A spus Anies râzând. Dar imediat după aceea ai fi venit tu, am încredințat-o. Unde te duceai? Se ducea la mine acasă, pentru a o vedea pe mătușa mea. Era o zi minunată și Anies a fost bucuroasă să poată coborâ din trăsura care mirosea ca un grajd pus într-o seră de castraveți. Mi-am vrut capul în trăsura, așa că am simțit mirosul. I-am plătit birjarului și am pornit împreună cu Anies, care mă ținea de braț. i mă părea ca într-o chipare a nădejdii. Într-o clipă, m-am simțit cu totul altfel. Având o pe Anies lângă mine. Mătușa mea îi scrisese unul din acele stranii și răspicate răvașe, puțin mai mare decât o bancnotă, la care se mărginau de obicei strădaniile sale pistolare. Îi arătase în acest răvaș că părăsise pentru totdeauna Doverul în urma unor mari supărări, dar că se împăcase cu soarta și se simțea atât de bine, încât nimeni nu trebuia să-i ducă grijă. Anies venise la Londra să o vadă pe mătușa mea, căci în ultimii ani legase o strânsă prietenie cu ea, începută încă de pe vremea când fusesem găzduit în casa domnului Wickfield. Mi-a zis că nu venise singură, ci împreună cu tatăl ei și cu Uriah Hip. O, sunt asociați acum?" am întrebat-o eu. Da," mi-a răspuns Anies, au ceva treburi pe aici și am folosit acest prilej ca să vin odată cu ei. Să nu crezi că am venit numai din prietenie și fără niciun interes trotud, căci, deși mă tem că n-am dreptate, totuși nu-mi place să las pe papa singur cu el." Spune, Anies." Tot mai are aceeași înrăurire asupra domnului Wickfield? s-a clătina din cap. S-au făcut atâtea schimbări în vechea noastră casă că abia ai mai putea să o recunoști. Știi că locuiesc acum la noi. Cine? Am întrebat-o. Domnul Hip, cu mama lui. El doarme în fosta ta odaie, mi-a zis Anies, privindu-mă drept în față. Aș vrea să am puterea de a-i stăpâni visurile, i-am zis, și atunci n-ar mai rămâne multă vreme să doarmă acolo. Mi-am păstrat odăița unde îmi făceam lecțiile, mi-a spus Anies. Cum trece vremea, ți aduce aminte odăița aceea cu panouri de lemn care te dea în salon. Dacă-mi mai aduc aminte, Anies, doar te-am văzut pentru un oară cum ai pășit pe ușa aceea cu malderul de chei la șold. Au rămas neschimbate, mi-a răspuns Anies zâmbind. Mă bucur că le porți o amintire atât de plăcută. Eram fericiți pe vremea aceea. Într-adevăr, eram fericiți, i-am zis. Mi-am păstrat odăița aceea, dar știi, Uneori nu pot să scap de doamna Hip și sunt nevoită să-i țin de urât când aș prefera să rămân singură, a urmat Anies liniștită. Dar altfel n-am de ce să mă plâng de ea. Dacă mă obosește câteodată cu laudele pe care îi le aduce fiul lui ei, mă gândesc că lucrul ăsta e firesc pentru o mamă. E un fiu foarte bun. M am uitat la Anies când a rostit aceste cuvinte, fără a desluși pe fața ei nicio bănuială în privința celor puse la cale de Iuraia. Privirea e blândă și gravă, în care licărea aceeași sinceritate, s-a întâlnit cu a mea și n-am văzut nicio schimbare pe chipul ei. Cea mai mare neplăcere pe care mă pricinuiește prezența lor în casă e că nu pot rămâne singură cu papa așa cum aș fi dorit, căci Uriah Hip se vâră mereu între noi și nu pot să veghez cum aș fi vrut asupra lui, dacă vorba asta nu-i prea tare. Dar de s-ar urzi împotriva lui vreo sau vreo trădare, Nădăjduiesc că dragostea mea curată și dreptatea vor triunfa până la sfârșit. Nădăjduiesc că dragostea curată și dreptatea sunt mai tari pe lumea aceasta decât toate răutățile și nenorocirile. Surâsul ei luminos, pe care nu-l văzusem strălucind pe niciun alt chip, a dispărut tocmai în clipa când mă gândeam cât de bun era și cum mă din odinioară cu el. M-a întrebat, schimbându-și deodată expresia, căci tocmai ne apropiam de casă, dacă știam cum deși pierduse mătușa mea vera. I-am răspuns că nu știam nimic, fiindcă mătușa mea nu-mi povestise încă. Și atunci Anies a căzut pe gânduri și mi se pare că am simțit cu mâna ei, care îmi ținea brațul, a început să tremure. Am găsit-o pe mătușa mea singură acasă, dar foarte agitată. Se certase cu doamna Krupp pentru o chestiune de principiu, dacă o reprezentantă a sexului frumos putea locui în apartamentul unui bărbat. Și mătușa mea, rămânând nepăsătoare în fața spasmelor doamnei Krupp, urmase discuția spunându-i că se simțea după miros că îmbăuse coniacul și o poftise să părăsească o daia. Doamna Crups o cotise că pentru amândouă aceste afirmații o putea da în judecată și spusese că se va adresa judecății britanice, înțelegând pe semne prin aceasta bastionul libertăților noastre naționale. Mătușa mea avusese însă destul timp să se mai potolească. Pe gotii se dusese cu domnul Dick să-i arate soldații din garda călare. Bucurându-se de venirea lui Anies și simțindu-se mândră de felul cum știuse să curme gâlceava, mătușa ne-a primit cu multă voioșie. Când Anies și-a pus boneta pe masă și s-a așezat lângă mătușa mea, m-am gândit fără să vreau, văzându-i privirea blândă și fruntea luminoasă, că locul ei firesc era printre noi. Cu câtă încredere îi se dăstăinuia mătușa mea, deși Anies era tânără și lipsită de experiență, câtă forță era într-adevăr în iubirea ei simplă și curată. Am început să vorbim despre pierderile suferite de mătușa mea și l am povestit ce încercasem să întreprind în dimineața aceea. Rău ai făcut trot, mi-a zis mătușa mea, deși gândul ți-a fost bun. Ești un băiat inimos, cred că ar fi mai nimerit să spun un tânăr inimos și sunt mândră de tine, dragul meu. N-am nimic de zis. Acum trot și Anies să privim lucrurile în față și să vedem care e situația lui Betsy Trotwood am băgat de seamă că Anies a pălit în timp ce se uita țintă la mătușa mea. Mângâindu-și pisica, mătușa a privit-o cu multă luare aminte pe Anies. Betsy Trotwood, a început mătușa, care până atunci nu ne pomenise niciodată de treburile ei, nu e vorba de sora ta, dragă Trot, ci de mine, Betsy Trotwood avea o anumită avere, n-are importanță cât de mare era, avea destul ca să poată trăi. Îi mai prisosea chiar, cât se agonisise câte ceva și o mai rotunjise puțin. Câtva timp. Beții și-a investit averea în rente, și apoi, după sfatul omului de afaceri, în ipoteci pe moșii. Totul mergea bine, și banii aduceau o dobândă frumoasă până ce Beții și-a primit înapoi sumele date cu împrumut pe ipoteci. Vorbesc de Beții ca de un vas de război. Bine, și atunci Beții s-a văzut nevoită să-și caute un alt plasament. A crezut că e mai deșteaptă decât omul ei de afaceri, care nu se mai arătat atât de iscusit ca odinioară, e vorba de tatăl tău Anies, și s-a apucat să-și mânuască singura vera după capul ei. Și așa, vorba aceea, și-a dus porcii la alt, iar maroc, care s-a dovedit destul de prost. Mai întâi a pierdut ceva bani în afacerile miniere, apoi, cu întreprinderea de scafandri, vrând să scoată la suprafață niscaiva comori sau alte năzbutii ale unui aiurit, ne-a spus Mătușa frecându-și nasul, iar după aceea, a mai pierdut alți bani cu acțiunile miniere și, până la urmă, ca să mai dragă lucrurile, a pierdut cei mai rămăsese cu acțiunile unei bănci. Nu știu cât au prețuit acțiunile acelei bănci câtva timp, a urmat mătușa mea, cred că cel puțin suta la iar banca era la celălalt capăt al pământului și, după câte știu, s-a prăbușit, s-a terminat și nu o să mai poată plăti nimic, iar toți banii lui Betsy erau investiți în banca aceea, așa că s-a zis cu ei, mai bine să nu mai vorbim de ei. Mătușa și-a încheiat acest rezumat filozofic, a și cu un aer triumfător ochii asupra lui Anies, ia i-au revenit treptat culorile în obraji. Asta e toată povestea, scumpă domnișoară Trotwood? a întrebat Anies. Sper că e destul, fetițo, i-a zis mătușa mea. Dacă ar mai fi fost și alți bani de pierdut, m-aș încumeta să spun că s-ar mai fi lungit povestea. Nu încap îndoială că beții și-ar fi dat ostenele la să-i arunce și pe aceștia după ceilalți și ar mai fi pierdut și alt capital. Dar n-au mai fost bani, așa că s-a încheiat și povestea. La început, s a ascultat cu răsuflarea oprită. Acum tot mai pălea sau se mai îmbujorea la față, dar răsufla mai ușor. Mă credeam în măsură să cunosc pricina acestei atitudini. Credeam că se temuse ca nu cumva nefericitul ei tată să fie avut vreo vină în tot ce se întâmplase. Mătușa mea i-a prins mâna Ana ei și a izbucnit în râs. Dacă asta e tot?" a îngânat-o mătușa mea. Firește, asta e tot, în afară de un mic adaos. Și-a trăit fericită mai departe. Poate că într-o bună zi voi putea spune asta și despre beții. Și acum, Anies, ești o fată înțeleaptă. Și tu, trot, în anumite privințe, ai o minte ageră, deși nu-ți pot aduce întotdeauna o asemenea laudă. Și spunând acestea, mătușa mea, cu aceeași vigoare ca de obicei, și-a înclinat spre mine capul. Ce-i de făcut? Avem vila, care, socotind una peste alta, poate aduce vreo șaptezeci de lire sterline pe an. Cred că ne putem bizui liniștiți pe această sumă. Bine, și asta e tot ce ne-a mai rămas, a zis mătușa mea, care avea un fel de manie de a încheia pe neașteptate tocmai atunci când se părea că se pornise pe vorbă lungă. După o scurtă pauză, mătușa mea a adăugat. Și apoi, mai e și Dick. Are un venit de vreo sută de lire pe an, dar banii aceștia sunt pentru cheltuielile lui personale. Deși nimeni afară de mine Nu știe să-l prețuiască Totuși mai degrabă m-aș despărți de el Decât să mă ating de banii lui Cum ne putem descurca mai bine eu și Trot Cu mijloacele care ne-au rămas Ce spui Anies Am ceva de spus, mătușă M-am amestecat eu în vorbă O să găsesc o soluție Nu cum ai de gând să intri în armată ca soldat Mi-a răspuns mătușa alarmată Sau să te faci marinar Nici nu vreau să te aud așa ceva Trebuie să ajungi avocat În familia noastră, domnule, Nimeni n-are voie să-și facă de cap. Tocmai voiam să explic mătușii că n-aveam de gând să introduc astfel de procedee în familie, când Anies mi-a luat-o înainte, întrebând dacă chiria locuinței mele era plătită pentru mai multă vreme. Ai atins miezul problemei, draga mea, i-a răspuns mătușa. Nu putem scăpa de ea cel puțin vreo șase luni, în afară de cazul când am izbutit să o sub în chiriem, ceea ce nu cred. Ultimul chiriaș a murit în casa asta și, fără îndoială ar păți la fel cinci din șase chiriași din pricina femeii cu fusta de flanelă. Mai am ceva bani pe șin și sunt de aceeași părere cu tine. O să trebuiască să locuim aici cât timp mai e chiria plătită și să găsim prin apropiere o daie pentru domnul Dick. Am socotit de datoria mea să arăt cât de greu îi va veni mătușii mele când va fi nevoită să se războiască mereu cu doamna Krupp, dar ea a înlăturat ușor această obiecție, declarând că la primul semn de vrășmășie îi va da doamnei crup o lecție pe care să o țină minte cât o trăi. Mă gândeam trotud, a zis Anies șovăind, că dacă ai avea timp... Am timp berechet, Anies. De la patru sau cinci după amiază nu mai am nicio treabă, iar dimineața de vreme sunt de asemenea liber într-un fel sau altul, am timp destul. I-am zis eu, simțind cum mi se înroșea brajii la gândul ceasurilor de hoi pe care le pierdusem, fie prin oraș, fie pe drumul către Norwood. Știu că n-ai avea nimic împotrivă să iei un post de secretar, mi-a spus Anies, apropiindu-se de mine și vorbindu-mi cu glas căzut, dar cu atâta duioșie și încredere plină de nădejde, încât o aud parcă și acum. Să am ceva împotrivă, scumpa mea Anies. Pentru că, a urmat Anies, Doctorul Strong și-a realizat planul de a se retrage de la conducerea școlii și a venit să locuiască la Londra. Știu că l-a rugat pe papa să-i recomandă un secretar. Nu crezi că i-ar fi mai plăcut să aibă pe lângă el pe fostul lui elev favorit decât pe oricine altul? Draga mea, Anies," i-am zis, ce m-aș face fără tine? Ești ca întotdeauna îngerul meu cel bun. Ți-am mai spus-o și mereu te văd sub aceeași lumină." Cu râsul drăgălaș, Anies mi-a răspuns că mi-era de ajuns un singur înger păzitor, se gândea la Dora și a urmat amintindu-mi că doctorul avea obiceiul de a lucra dis de dimineață și seara în birou, astfel încât orele mele libere s-ar potrivi foarte bine cu nevoile lui. Nu știam de ce să mă bucur mai mult, de perspectiva de a-mi câștiga singur existența sau de nădejdea de a lucra cu vechiul meu profesor. Pe scurt, Urmând sfatul lui Anies, m-am așezat și am întocmit o scrisoare către doctorul Strong, arătându-i ce doram și cerându-i să mă primească în dimineața zilei următoare la ceasurile zece. I-am scris pe adresa din Highgate, căci locuia în cartierul acela care-mi trezea atâtea amintiri, și fără a pierde o clipă m-am dus singur să pun scrisoarea la poștă. Oriunde se afla Anies, lăsa în jurul ei pe unei prezențe plăcute, liniștitoare. Când m-am înapoiat, am găsit că Olivia cu păsărelele mătuși, a târnată în tocmai cum fusese odinioară la fereastra din salonul vilei. Jilțul meu, care era mult mai greoi decât cel al mătușii, se afla la locul potrivit lângă fereastra deschisă și până și evantaiul verde pe care și-l adusese mătușa cu ea era înșurubat în plichiciul ferestrei. Știam cine le făcuse pe toate, după felul firesc cum rânduite și aș fi știut într-o clipă cine împotrivise cărțile răvășite ca pe vremurile când mergeam la școală, chiar dacă aș fi bănuit ca în s-ar afla la multe mile de părtare. Dar o vedeam cum se obosea cu ele și zâmbea din pricina dezordinii în care erau ținute. Mătușa mea părea destul de mulțumită în ceea ce privește vecinătatea Tamisei, care arăta într-adevăr foarte frumoasă, cu apele ei strălucind în razele soarelui, deși nu se putea semâi cu marea din fața vilei, dar nu se putea împăca deloc cu fumul Londrei, care, precum spunea ea, pipăra totul. O adevărată revoluție, în care Pegotii jucase un rol de seamă, se săvârșise în orice ungher al locuinței mele în vederea apărării împotriva acestui piper. Tocmai mă uitam în jur, gândindu-mă cât de multă zarvă și cât de puțină treabă făcea chiar Pegotii față de Anies, care lucra liniștit și cu spor, când odată am auzit bătând la ușă. Cred că trebuie să fie papa," a zis Anies pălind. Mi-a făgăduit că va veni." Am deschis ușa și l-am poftit înăuntru nu numai pe domnul Wickfield, ci și pe Uriah Hip. Nu-l văzusem de mai multă vreme pe domnul Wickfield. Mă așteptam să-l găsesc tare schimbat, după cele ce auzisem de la Anies, și totuși înfățișarea lui mai a izbit. Nu era numai faptul că arăta cu mulți ani mai bătrân, deși era îmbrăcat cu aceeași grijă ca și odinioară, sau că fața era de o roșeață bolnăvicioasă sau că ochii îi erau umflați și injectați, iar mâinile sale aveau un tremur nervos, a cărui pricină o știam și văzusem an rândul cum îl destrăma. Nu era numai faptul că își pierduse înfățișarea chipeșă sau vechea ținută de om bine crescut. Aceasta așa mai păstra încă. Dar ceea ce m-a izbit mai mult a fost felul cum se umilea în fața lui Uriah Hip, această respingătoare într-o chipare a josniciei. Și totuși, el mai purta încă semnele vădite ale superiorității sale născute. Răsturnarea pozițiilor firești ale acestor două făpturi, Iuraia jucând rolul celui puternic, iar domnul Wickfield, acela al omului umil și supus, era pentru mine un spectacol mult prea dureros pentru a-l putea evoca. Dacă și văzut o maimuță poruncind unui om, tot n-ar fi fost o scenă mai înjositoare. Se părea că își dădea prea bine seama de această situație. Când a intrat, s-a oprit cu frunta plecată ca și cum și-ar fi simțit umilirea. Dar aceasta n-a ținut decât o clipă, căci Anies i-a spus cu duioșie, «Pa, "Papa, iată o pe domnișoara Trotud și iată-l și pe Trotud, pe care nu l-ai văzut de atâta vreme!» După aceea s-a apropiat și, cam stingerit, i-a dat mătușii mele mâna, iar mie mi-a strâns-o cu mai multă căldură. În clipa aceea de tăcere despre care am vorbit, am văzut cum în lui Uraia se manifesta printr-un surâs răutăcios. Cred că și Anies l-a observat, căci s-a depărtat de el.» Cred că nici fizionomistul cel mai savant n-ar fi putut desluși pe față mătușii mele dacă ea a văzut sau nu ceva din această scenă. Numai ea n-ar putea o spune. În orice caz, cred că nimeni nu e în stare să-și o un atât de nepătruns ca mătușa mea când vrea acest lucru. În clipa aceea, fața ei părea mută ca un zid, fără a dezvălui niciun gând. În cele din urmă, a curmat tăcerea răspicat ca de obicei. Bine, Wickfield!" I-a zis mătușa mea, și atunci a ridicat pentru prima oară privirea spre el. Tocmai povesteam fiicei dumitale, cât de bine mi-am plasat singură banii, pentru că n-am mai avut încredere în dumneata, de când nu te-ai mai arătat atât de priceput în afaceri. Ne-am sfătuit împreună și, ținând seama de toate, o să ieșim cu bine la capăt. După părerea mea, Anies prețuiește mai mult decât toată firma dumitale. Dacă mi se îngăduie să-mi dau și eu umila mea părere, a zis Iuroia, prăsucindu-se. Sunt în totul de acord cu domnișoara Beții Trotud și aș fi foarte fericit să o avem pe domnișoara Anies părtașă în firmă. Ai ajuns singur părtaș în firmă și cred că asta ți-e de ajuns, i-a răspuns mătușa mea. Ce mai faci, domnule? Ca răspuns la această întrebare pusă cât se poate de răspicat, domnul Hip, scuturându-și fâstăcit servieta albastră pe care o purta, i-a mulțumit mătușii mele, i-a spus că o duce foarte bine și nădăjduia că și mătușa mea se simțea la fel. Și dumneata, domnișorle vreau să spun, domnule Copperfield, a urmat Iuraia, nădăjduiesc că te simți bine. Mă bucur să te văd, domnule Copperfield, chiar în asemenea împrejurări." Se bucura firește căci cele întâmplate nu puteau decât să-l încânte. Împrejurările de față nu se potrivesc cu ceea ce ți-au dorit prietenii dumitale, domnule Copperfield, dar nu banii fac pe om, ci nu sunt în măsură cu umilele mele puteri să explic." a zis Iuraia cu o lingușitoare plecăciune. În orice caz, banii nu sunt totul." Rostind aceste cuvinte, mi-a strâns mâna, dar nu ca de obicei, ce a rămas la o anumită depărtare de parcă s-ar fi temut să se apropie și mi-a scuturat-o în sus și în jos, ca pe mânerul unei pompe de apă. Și cum ne găsești pe noi, domnișorle Copperfield? Vreau să spun, domnule," s-a lingușit Iuroaia. Nu-i așa că domnul Wickfield arată foarte bine?" Ani nu prea-și arată urmele în firma noastră domnișoarele Copperfield, ci doar îi ridică pe cei umili, anume pe maica mea și pe mine, și dezvoltă, a adăugat el după o scurtă șovăire, frumusețea, anume aceea domnișoare Anies. După acest compliment s-a răsucit într-un chip atât de nesuferit, încât mătușa mea, care privise tot timpul cu asprime, și-a pierdut răbdarea. Ce tot are omul ăsta?" a zis mătușa mea. ce cu el? Mai astâmpără-te, domnule!" Vă cer iertare, domnișoare Trotwood, i-a răspuns Iuraia, îmi dau seama că sunteți nervoasă. Fugi de aici, domnule, i-a zis mătușa mea departe de a se potoli. Cum îndrăsnești să-mi vorbești așa? Nu sunt deloc nervoasă. Dacă ești un țipar, domnule, te poți purta astfel, dar dacă ești om, stăpânește-ți mișcările, domnule. Ei, nu se poate. A încheiat mătușa mea din ce în ce mai indignată, n-am poftă să-mi ies din sărite din pricina răsucilor astea de șarpe sau de tirbușon. Această izbucnire la a cam pe domnul Hip, așa cum l-ar fi zăpăcit de altfel pe oricine în locul lui. Și indignarea cu care mătușa mea s-a mișcat după aceea în jilț și felul cum a dat din cap de parcă ar fi vrut să se repeadă la el și să-l muște, n-au făcut decât să sporească efectul acestei izbucniri. Iuraia însă mi-a spus cu o voce resemnată, vorbindu-mi numai mie. Îmi dau seama, domnișorile Copperfield, că domnișoara Trotud, deși e o femeie excelentă, e cam iute din fire. Cred că am avut plăcerea să o cunosc înaintea dumitale domnișorului Caparfield, încă de pe vremea când nu eram decât un umil slujbaș și e foarte firesc nu pe nicio îndoială că împrejurările de față au făcut-o și mai nervoasă. E de mirare că n-a ajuns și mai rău. Am venit aici numai ca să vă spun că, dacă am putea să vă fim de folos cu ceva în aceste împrejurări, am fi fericit să o facem, atât eu cât și mama mea și firma Wickfield Hip. Pot îndrăzni să vorbesc astfel? a zis Uriah, adresând un zâmbet schimonosit asociatului său. Uriah Hip are un rol activ în afacerile noastre, Trotwood, a zis domnul Wickfield cu glas șters și oarecum în silă. Sunt de acord cu tot ce a spus. Știi că de multă vreme îți port un deosebit interes și, fără de aceasta, sunt de acord cu cele spuse de el." Ah, ce răsplată să te bucuri de atâta încredere!" a exclamat Uriah, ridicându-și un picior cu riscul de a fi din nou repezit de mătușa mea dar înădășduiesc că pot să-i ușurez într-o câtva oboselile pricinuite de întreprinderea noastră, domnișorile Copperfield. Iuraia Hip îmi e de mare folos, a zis domnul Wickfield cu același glas abătut. Am scăpat de multe griji trotud de când l am părtaș în afaceri. Mi-am dat seama că viclanul vulpoi roșu îl silise să spună toate acestea ca să mi se arate în lumina pe care mă făcuse să o întrevăd în noaptea când îmi otrăvise somnul. I-am văzut același zâmbet răutăcios pe față și am băgat de seamă cum mă urmărea cu privirea. Nu cumva ai de gând să pleci, papa?" a întrebat Anies neliniștită. N-ai vrea să te înapoiezi împreună cu mine și cu Trotwood?" Cred că s-ar fi uitat la Iuraia înainte de a răspunde dacă acesta n-ar fi intervenit spunând. Am o întâlnire pentru niște treburi, altfel aș fi fost fericit să rămân împreună cu prietenii mei, dar îl las pe asociatul meu să reprezinte firma." Domnișoara Anies prea plecatul dumitale slujitor. Bună ziua, domnule Copperfield, te rog să-i prezinți umilele mele omagii domnișoarei Betsy Trotwood. După ce a rostit aceste cuvinte, s-a retras, trimițându-ne sărutări cu mâna lui uriașă și schimonosindu-se ca o mască. Am mai zăbovit vreun ceas sau două, amintindu-ne de zilele plăcute petrecute odinioară la Canterbury. Domnul Wickfield, rămas numai cu Anies, a redevenit curând așa cum îl altă dată deși mai păstra urmele unei mâhniri de care nu se putea descotorosi. Cu toate acestea s-a luminat la față și m-a ascultat cu multă plăcere cum evoca mici întâmplări din viața noastră de odinioară, amintindu-și foarte bine de multe dintre ele. Ne-a spus că așa cum stătea cu Anies și cu mine, i se părea că retrăiește vremurile acelea și că ar fi dorit din tot sufletul să nu se fi schimbat nimic. Sunt sigur că fața liniștită a lui Anies și felul cum îi atingea numai brațul cu mâna Aveau o răurire minunată asupra lui. Mătușa mea, care mai tot timpul avusese se treabă în cealaltă odaie cu Pegotii, n-a vrut să-i însoțească până în piața unde spuse să recolocuiesc, dar a stăruit să merg eu cu ei, așa că am plecat. Am luat împreună cină. După masă, Anies s-a așezat lângă el ca odinioară și i-a turnat vin în pahar. A băut cât i-a dat ea, mulțumindu-se cu atât ca un copil, și am stat toți trei la fereastră, în timp ce seara pătrundea în odaie. Când s-a întunecat de-abinela, el s-a culcat pe un divan, iar Anies i-a potrivit o pernă sub cap și a rămas câtva timp a plecat asupra lui. Când s-a întors lângă fereastră, nu era atât de întuneric ca să nu-i pot zări lacrimile care îi înrourau ochii. Mă rog cerului să nu uit niciodată dragostea sinceră și adevărată pe care fata aceasta scumpă mi-a arătat-o în această epoca vieții mele, căci dacă aș uita aș însemna că sfârșitul mi-e aproape și atunci aș dori cu atât mai mult să-mi amintesc. Mi-a trezit în suflet atâtea gânduri bune, mi-a întărit prin pilda ei firam slabă, mi-a călăuzit atât de înțelept flăcărarea lipsită de țel și planurile mnestatornice, nici eu nu știu cum căci era prea modestă și sfioasă pentru a-mi da sfaturi stăruitoare și lungi, încât cred cu adevărat că numai ei îi datoresc dacă am izbutit să fac vreun bine în viață sau dacă am evitat să cășunez altora vreun rău. Și cum îmi vorbea de Dora, șezând la fereastră pentru Neric cum mă asculta când îmi lăudam, iubita, și o lăuda și ea, răsfrângând asupra frumoasei mele din basme licăriri din propria lumină neprihănită, ceea ce o făcea să mă pară și mai atrăgătoare și mai nevinovată. O, oh, famies, surioara adolescenței mele, dacă aș fi știut atunci ceea ce n-am aflat decât mult prea târziu! Când am coborât în stradă, am dat peste un cerșetor și, în timp ce mă întorceam capul spre fereastra ei, gândindu-mă la ochii ei plini de ungerească liniște, Cerșetorul m-a făcut să tresar, murmurând ca un ecou al celor petrecute în dimineața aceea. Orb, orb, orb. Capitolul 7 Entuziasm În ziua următoare m-am dus din nou să mă scald la băile romane și apoi am pornit spre Highgate. Nu mai eram abătut, nu mă mai temeam că voi fi silit să port haine peticite, nu mai doream să am cai suri. Priveam cu alții o din ce căzuse asupra noastră, știam ce aveam de făcut. Trebuia să-i dovedesc mătușii mele că bunătatea ce mi-o arătase până atunci nu fusese irosită asupra unei fapte nerecunoscătoare și lipsite de inimă. Trebuia să folosesc amarnica învățătură din zilele copilăriei mele și să mă pun pe lucru, hotărât și plin de curaj. Trebuia să iau toporul în mână și să-mi croiesc singur un drum prin pădurea greutăților ce-mi stăteau în cale, doborând copacii până ce voi putea ajunge la Dora și-am pornit în pas voinicesc ca și cum, mergând astfel, mi-aș fi putut atinge mai repede ținta. Când am ajuns pe șoseaua către Highgate, pe care o cunoșteam atât de bine, urmărind acum cu totul alt scop decât cel plăcut de odinioară, mi s-a părut că în viața mea s-a petrecut o mare schimbare, dar aceasta nu mă făcea să-mi pierd curajul. Viața cea nouă aducea cu ea noi țeluri, plănuiri noi. Grea era munca ce mă aștepta dar de neprețuit mi se părea răsplata. Dora era această răsplată și pe ea trebuia să o cuceresc. Gândul mi se înflăcărase atât încât îmi părea rău că haina nu mă arăta încă destul de jerpelită. Doram să dobor arborii aceea din pădurea greutăților mele ca să-mi pot dovedi vârtoșenia. Mă bătea gândul să-i cer unui moșneac ochilar de sârmă, care spărgea piatra pe drum, să mă împrumute puțin târnă copului și să mă lase să deschid un drum prin piatra de granit care să ducă până la Dora. M-am înfierbântat într-atât, pierzându-mi aproape răsuflarea, că aveam impresia că și câștigasem nu știu câți bani. În această stare de spirit, am intrat într-o căsuță care era de închiriat și am cercetat unde aproape, căci simțeam nevoia să mă arăt și om practic. Ni s-ar fi potrivit de minune mie și dorei. Avea o grădiniță în față, unde jeep ar fi putut alerga în voie, lătrând la precupeți printre o strețe, iar sus era o daie mare pentru mătușa mea. Am pornit iar la drum, mai fierbântat și mai grăbit ca înainte, și m-am zorit atâta că am ajuns la Highgate cu un ceas prea devreme. De altfel, chiar dacă n-aș fi sosit așa curând, tot ar fi trebuit să mă mai plin puțin ca să mă răcoresc și să pot arăta cum se covine la întâlnire. Cea din tei grijă, după ce m-am pregătit astfel, mi-a fost să caut casa doctorului. Nu se afla în acea parte a Highgate-ului unde locuia doamna Stierforth, ci tocmai la celălalt capăt al orășelului. După ce am găsit-o, m-am întors, împins de o ispită căreia nu mă puteam împotrivi și m-am dus pe o pajiște de lângă casa doamnei Stierforce ca să arunc o privire peste zidul ce împrejmuia grădina. Odaia lui era închisă, cu obloanele lăsate. Ușile serei erau deschise și roza dartul, cu capul gol, se plimba în sus și în jos cu pasul iute pe alea alee de nisip de-a lungul pajiștei. Era ca o fiară care se chinuia târându-și lanțul cât era de lung, în sus și în jos pe o potecă bătătorită. M-am depărtat tiptil de locul meu de observație, am ocolit vecinătățile și, părând mi rău că m-am apropiat de casa aceea, am mai hoinărit până ce s-au făcut ceasurile zece. Bisericuța cu turnul zvelt, care se ridică acum în vârful dalului, nu se afla pe vremea aceea acolo, ca să-mi spună cât era ceasul. În locul ei se găsea o veche clădire de cărămidă roșie, folosită drept școală. După câte mă amintesc, m-am gândit că trebuie să fi fost tare plăcut să înveți într-o casă atât de bătrână și frumoasă. Când m-am apropiat de vila doctorului, o clădire veche, atrăgătoare, în care acesta investise desigur destui bani, socotind după reparațiile și îmbunătățirile proaspăt făcute, l-am zărit cum se plimba în grădina de lângă casă, purtând aceleași ghetre și având aceeași înfățișare, ca și cum ar fi continuat fără încetare plimbarea din zilele când îi eram elev. În jurul ei se aflau și vechii lui de odinioară căci prin apropiere se ridicau numeroși arbori înalți și pe iarbă stăteau vreo doi sau trei corbi, urmărindu-l cu privirea de parcă ar fi primit o scrisoare din partea corbilor din Canterbury ca să-l vegheze cu grijă. Știam prea bine că zadarnic aș fi încercat să-i atrag loarea minte de la o asemenea depărtare, așa că m am luat inima în dinți, am deschis poarta și m-am ținut după el ca să mă poată vedea când o întoarce. Așa s-a și întâmplat. M-a a venit spre mine și m-a privit câteva clipe, fundat în gânduri, care, desigur, nu erau câtuși de puțin în legătură cu mine. Apoi, pe fața ei binevoitoare, s-a evit o expresie de nespusă plăcere și mi-a luat amândouă mâinile. Ei, dragul meu Copperfield, iată-te un om în toată firea," mi-a zis doctorul. Ce mai faci? Sunt încântat să te văd." Cum ai crescut, dragul meu Copperfield? Ești aproape..." Da, ei, doamne." L-am întrebat ce mai face atât el cât și doamna Strong. Oh, da," a zis doctorul, Annie e foarte bine și va fi încântată să te vadă. Ai fost întotdeauna favoritul ei, așa mi-a spus aseară când i-am arătat scrisoarea ta. Și, da, desigur, îți mai amintește de domnul Jack Meldon, nu-i așa, Copperfield?" Foarte bine, domnule." Firește," a zis doctorul, desigur, și o duce foarte bine." S-a întors acasă, domnule?" l-am întrebat eu. Din India?" a zis doctorul. Da, domnul Jack Meldon n-a putut îndura clima aceea, dragul meu. Doamna Markleham... n a uitat-o pe doamna Markleham? S-a atât de ușor pe bătrânul ostaș? Doamna Markleham, a urmat doctorul, era foarte supărată din pricina lui bietul băiat, așa că l-am adus înapoi acasă și i-am cumpărat un post la oficiul de brevete, de care e mult mai mulțumit. Îl cunoșteam unde a ajuns pe domnul Jack Meldon ca să pot înțelege din cele spuse că era un post care nu-i cerea prea multă muncă și era destul de bine plătit. Doctorul, tot plimbându-se în sus și în jos, cu mâna pe umărul meu și întorcându-și spre mine fața binevoitoare ca să mă încurajeze, a urmat. Ei, și acum, dragul meu Copperfield, să vorbim de propunerea ta. Pentru mine e foarte plăcută și adrăgătoare, desigur, dar nu crezi că ai putea găsi ceva mai bun? Știi că pe vremea când erai printre noi, te-ai distins prin însușirile tale. Ești în stare să faci multe lucruri bune." Ai o bază pe care s-ar putea ridica orice edificiu și nu-i are păcat să-ți irosești primăvara vieții într-o biată slujbă ca aceea pe care eu ți-o pot oferi? M-am înfierbântat din nou și, exprimându-mă într-un stil cam rapsodic, pare mi mi-am susținut cu tărie cererea, amintindu-i doctorului că aveam și o profesie. Da, da," mi-a răspuns doctorul, e adevărat. Desigur, faptul că ți-ai ales o profesie și că studiez mai departe schimbă situația." Dar, scumpe și tinere prietene, ce înseamnă șaptezeci de lire sterline pe an? Ne dublează venitul, doctor Strong, i-am răspuns. Ei, Doamne, a zis doctorul, când te gândești, nu vreau să spun că suma s-ar mărgini numai la șaptezeci de lire pe an, căci întotdeauna m-am gândit să-i fac și un mic dar tânărului prieten pe care îl voi folosi. fără îndoială, a urmat doctorul, silindu-mă să mă plimb cu el în sus și în jos și ținându-și mereu mâna pe umărul meu, am pus întotdeauna la socotală și acest dar anual. Iubite maestre, i-am spus, sincer și fără nicio enfază de astădată, dumneavoastră, căreia vă datorez mai mult decât aș putea mărturisi vreodată, nu, nu, mi-a curmat vorba doctorul, lasă. Nici nu vă pot spune ce serviciu mi-ați face dacă mi-ați îngădui să lucrez pentru dumneavoastră în orele libere, diminețile și serile și dacă ați socotic că această muncă ar merita șaptezeci de lire pe an. Hei, doamne, a zis doctorul cu multă naivitate, când te gândești că un lucru atât de mărunt poate să aibă o însemnatate atât de mare. Doamne, doamne, dar dacă vei găsi ceva mai bun, vei primi, nu-i așa, să-mi dai cuvântul de onoare, mi-a spus doctorul, care întotdeauna făcuse apel la cinstea elevilor săi. Vă dau cuvântul meu de onoare, domnule, i-am răspuns așa ca pe vremuri la școală. Atunci fie, mi-a spus doctorul, bătându-mă pe umăr și ținându-și mâna mai departe în același loc, în timp ce ne primba mereu în sus și în jos și-aș fi de douăzeci de ori mai fericit, domnule, i-am declarat eu cu mică lingușire pe care o socoteam nevinovată, dacă m-ați pune să lucrez la dicționar. Doctorul s-a oprit, m-a bătut din nou pe umăr și a exclamat cu un aer triumfător ca și cum aș fi pătruns în cele mai adânci trăfunduri ale înțelepciunii omenești. Scumpe și tinere prietene, ai nimerit-o, e vorba chiar de dicționar. Nici nu putea fi altfel. Buzunarele erau tot atât de pline de fișele dicționarului ca și mintea. Parcă ar fi izbucnit din el, împrăștiindu-se în toate direcțiile. Mi-a spus că, de când se retrasese din viața școlară, înaintase minunat cu munca pentru dicționar și că nimic nu-i putea conveni mai bine decât lucrul de dimineață și de seară, așa cum îi propusese, că era de prins să se plimbe în timpul zilei și să chipzuiască asupra problemelor vite. Hârtiile erau cam răvășite din pricina domnului Jack Meldon, care în ultimul timp avusese prilejul să-i dea o mână de ajutor ca secretar fără a fi deprins cu asemenea îndeletnicire, dar curând vom putea îndrepta tot ceea ce era greșit și vom putea merge ușor mai departe. Ceva mai târziu, când m-am pus de-a bine la pe lucru, am găsit că străduințele domnului Jack Melden mi-au dat mai mult de furcă decât mă așteptasem, căci nu se mulțumise numai să săvârșească numeroase greșeli, ci se apucase să deseneze pe manuscrisele doctorului atâția soldați și atâtea capete de femei, încât adesea bușbuiam ca într-un labirint întunecos. Doctorul era foarte fericit la gândul că vom lucra împreună la acea operă minunată. N-am înțeles să începem chiar de-a doua zi dimineața, la orele șapte. Urma să lucrăm câte două ceasuri în fiecare dimineață și alte două sau trei ceasuri în fiecare seară, în afară de sâmbătă, când trebuia să mă odihnesc. Desigur, și duminicile erau socotite ca zile de odihnă, așa că nu mi-au părut deloc grele condițiile de lucru. După ce ne-am întocmit astfel planurile și amândoi am fost mulțumiți, doctorul m-a poftit în casă pentru a-i da bună ziua și doamnei Strong, pe care am găsit-o în noul birou al doctorului, ștergând praful de pe cărți. Nimeni altcineva nu avea dreptul să se atingă de aceste cărți sacre la care el ținea atât de mult. Întârzia sărăcumasă anume pentru mine, astfel că ne-am așezat cu toții să luăm gustarea de dimineață. N-a trecut mult timp și am ghicit de pe fața doamnei Strong că sosise cineva deși nu l-auzisem venind. Un domn s-a apropiat călare de poartă și a dus calul de căpăstru într-o curticică, de parcă ar fi fost un obișnuit al casei, l-a legat de un inel fixat în peretele grajdului gol și apoi a intrat în sufragerie cu cravașa în mână. Era domnul Jack Meldon. Am găsit că domnului Jack Melden nu-i fusese de prea mult folos călătoria în India, dar impresiile mele trebuie luate cu rezerva cuvenită, pentru că simțeam o pornire de sălbatică virtute împotriva tuturor tinerilor care nu se încumetau să doboare copacii din pădurea greutăților lor. Domnul Jack ne a prezentat doctorul, domnul Copperfield. Domnul Jack Melden mi-a strâns mâna, fără prea multă căldură după câte mi s-a părut, și cu un aer de lâncezeală și superioritate care m-a supărat foarte tare în sina mea. Dar domnul Meldon ținea să-și păstreze acest aer de plictisală. Nu și-l părăsea decât atunci când îi vorbea verișoarei sale Enii. Ai luat gustarea de dimineață, domnule Jack?" l-a întrebat doctorul. Nu prea mănânc dimineața, domnule," a răspuns el, lăsându-și capul pe spătarul jilțului. Mă cam plictisește." Sunt ceva știri noi azi?" l-a întrebat doctorul. Nimic deosebit, domnule," a răspuns domnul Meldon. E o informație despre niște oameni înfometați și nemulțumiți din nordul țării. Dar mereu se găsesc pe undeva oameni infometați și nemulțumiți. Privirea doctorului s-a întristat, dar vrând parcă să schimbe, vorba a spus. Va să zic că nu nicio veste nouă și vorba aceea, când nu nicio veste, înseamnă că totul merge bine. Mai e în are un articol lung despre o crimă, domnule, a adăugat domnul Melden, dar mereu se întâmplă ca cineva să fie ucis, așa că n-am mai citit.